Fyrsti kafli Smjagall Tamin Jæja, húsbóndi minn góður Nú erum við í lagleiri klípu Og á því er engin vavi Sagði sómi gamban Hann stóð afna eitthvað svo umkumulös Og lotin í herðum Við hliðin á fróða Og rind í þrúttnum augum út í drungan Þetta var á þriðja kvöldinu Síðan þeir flýðu förunetið Að því er þeir besti mundu En þeir voru annars orðnir hálrugglaðir í tímatalinu eftir það eru óendanlegu stundir sem hefðu farið í það að klifra og klungrast um naktar hlýðar og kletta eminmúla. Stundum orðið frá að hverfa og hörfa að því að þeir fundu enga leið. Stundum komust er að því að þeir hefðu farið í ring og lendu aftur á sama stað og þeir hefðu verið fyrir mörgum stundum. Þó hafðu þeim, þegar á heldina var litið, stöðutt meða nokkuð áfram í austurátt en er höfðu ákveðið að halda sér eftir því sem þeir frekast gátu utan í þessum furðulegu hæðarniklum. En alltaf voru múlarnið jafn brattir, háir og ófærir þannig grettu þeir síði feignstöfum yfir láglendið en fyrir neðan stórgríttar urðirnar lágu skærgrænar dýjamýrar þar sem engin hreyfing sást og engin fugl flaug einu sinni yfir. Hér stóðu hoppítarnir tveir að horri klettarsnöðs auðri og ömulegri neðan undir var allt vafið mistri efra skörðóttar háegger umvaðar rekskýjum Kaldur vindur blés af östri Nóttur var að skella á yfir sundurtættar fjallabrúninar framöndaðeim en skræplit grænka dýjana fyrir neðan bara að umbreytast í brúnan rökkurdrunga Langt burtu til hæri hafður séð andvinjarfljótið blika skert í sólskinsflákum dagsins en nú var það höli skugga Þeir beintu heldur ekki sjónum yfir fljótið til Gondor eða til vinarsinna í mannheimum. Nei, þessi stað störðið er í suður og austur að sem sjámátti dökka línu svífa undir rönd næturinnar eins og fjarlæg fjöll af Reyk og Eymiríu. Við að við sávustu rauðir blossar spretta út í fjerska í sjónhring, lands og heimins. Auma klandri sem við höfum komið okkur í, endur tók sómi. Þetta er það land af öllum sem við síst af öllum hefði langað til að heimsækja og samt er það eina landi sem við erum að reyna að komast inn í. Og svo bætist þá ofan á að þetta er eina landi sem við verðumst ekki ætla að komast inn í hvernig sem við reynum. Við höfum greinilega valið kolranga leið. Við komast ekki niður hérðan og þó við kæmist niður þá lendum við bara í allir þessari efjagrenku sem er öll ein ófær fenn og fúamýrar. Það er í vissum. Úff, finnurðu það ekki á lyktinni? Svo hnusaði út í vindin. Jú, víst finn ég lyktina, saði fróði, en hann lét það ekki á síð fá. Heldur voru augu hans límt eins og í störu við svörtu sótugu línuna í fjarska og flikrandi blossana. Mordor, muldraði hann ofan í bringuna, og því ég kemst ekki hjá því að faraðangað, vildi ég helst ljúka því af sem fyrst. Hann hryllti sig. Vindurum var kaldur og þó fullur fílu að fennjaróti. Jæja, sagði hann loks og slefti augum á svartri rákinni. Við stöndum ekki hér alla nóttina, hversu við í klípu eða ekki. Við verðum að koma okkur í eitthvað skjól og bú okkur náttból enn einu sinni. Og hver veit nema við finnum einhverja útleið á næsta degi? Eða næsta, eða næsta, eða þar næsta degi, tautaði Somi. Eða engum degi, við erum á kol sér leið. Það er ég reynt ekkert vissum, sagði fróði. Mér hefur nú einu sinni verið áskapað að fara inn í þetta myrkuð þannig fjaska, svo ég hlýt finna einhverja leið ángað. Hitt veit ég ekki hvort að verður þið góða eða illa sem vísa með veginn. Öll von okkar um að komast ángað veldur á hraðanum. Ef við tefjumst er hætta á að við lendum í klóm óvinarins. Og hvað höfum við svo verið að gera hérna? Tefjast. Skildi sjálfur myrkla turnir sem við stefnum að vera þara verki Alla leiðir sem ég hef valið hafa reynst illa Ég hefði átti að yfirgefa förunni til miklu fyrr og stefna úr norðri austan fljótsins og austur fyrir eminmúlana og þá beina leið yfir greiðfæra órastu slettuna að fjölla skörðum Mordors En nú getum við tveir ómulega komistanga norður fyrir en það eru orkanir allstaðar á sveimi á austurbakkanum Með hverjum degi sem líður glötu við dýrmætum tíma Ég er orðin uppgefin sómi Ég veit ekki hvað ég á til bræðis taka Það að mat eigum við nú eftir Það eru aðeins þessar limbrur Eða hvaðar heita fróði Veigum þó nokkrar byrðir af þeim Það eru auðvitað ólíkt betri en ekki neitt En hitt hefði mér aldrei komið til hugar Þegar ég beiti þar í fyrsta skipti Að ég myndi nokku tíma vilja fá eitthvað annað Matarkynstil tilbyrtingar En nú þæg ég það svo sannanlega O h, oh, svo lítinn bita af fundastlegu brauði og kollu. Já, þó að væri ekki nema hálfa kollu af bjór til að skola þí niður. Ég er að slygast undan eldunum á mínum allan tíma sem við lögðum á stað úr síðasta áttstað, en til hvers? Ég hef í fyrsta lagi enga uppkveykju, og þó ég hefði það er heldur ekki ertætt ætilegt til að sjóða, ekki einu sinni gras. Þeir sneru undan og urðu að láta fyrirberast í sólítilli grýttri hólu. Nýjandi sólin kvarfi í skýin í vestri og nóttin skall skjótt yfir. Þeim sopnaðist ítlaði kuldanum voru alltaf að velta sér og bylta í svefnförónum til að halda á sér heita. Þarna kuldraust þeir í kví undir hruvottum nippum veður barinn kletta þar sem þeir höfðu þó skjól fyrir nabur í austanóttinni. Sástu það nokkuð aftur, Fróði, spurði Sómi þar sem þeir sátu styrðir og kaltir í gráma næsta morguns og voru að mögla smábrota af lembas. Nei, sagði Fróði, ég hef ekkert heyrt en ég séð síðustu tvær nætur. Ekki ég heldur, sagði Sómi. Brr, hvað þar bölvaðar glirnur farið taugarnar á mér? En kannski hefur okkur nú loksins tekist að losa okkur við hann. Þessa árans læpu hann golri þeir skali sannarlega láta golra í honum hverkarnar ef við næg nokku tíman hálstaki á honum. „Ég vona til dæms komi ekki,“ sagði fróði. „Ég skil ekki hvernig hann kemst að slóð okkar hérna með í ána, en vonandi hefur hann nú aftur mist aftur mist af okkur eins og þú segir. Við getum varla skilið mikla slóð eftir á svona gríttum berangri og varla nokkra lykt sem heitið geti og hnusandi væri fyrir trýnið á honum.“ „Ég vona svo sé,“ sagði Sómi. „Ég vildi óska við gætum orðið lausir fyrir fullt og allt.“ Það vildi ég líka gerna hann, Fróði, en nú sem stendur er hann þó ekki vestu höfðverkur minn. Aladreði er að komast niður úr þessum bröttu fjallaflákum. Ég er orðin döðu leiður á þeim. Vest er að mér finnst ég blasa við, svo að segja alls nakin, ef ég var halda áfram að brölda á austurflýðinni, í sjálfheldu þar sem ekkert skyggir á milli líflausra klettana og að skuggans þarna í fjarska. Þaðan hann glápir auðað á mig svona nú ég er búin að fá nóa þessu við verðum einhvern vegin að komast niður en áfram leiðs á dagurinn og þegar sýdeinu hallaði móti kvöldi voru þeir engu nær en að skrölda eftir hrygnum og fundu enga niður komu leið. stundu fasti mér þunri þögn þessa öðnar lands sem þeir heyrðu döft hljóð fyrir aftan sig steinhrun eða ímynda fótatak spadafóta á klettum en eða stóðu kyrrir Þú okkuðu við og hlustuðu þá heyrðu við ekkert meira ekkert nema vindin stynjandi yfir steinbrúnir en jafnvel hann galt líkst andardrætti eða kvæsi út um kvassartennur Þennan dag var ystasnös Eminmúla færin að sveigjast norður á við eftir því sem þeim meðaði áfram um hanna Jafnframt var fjallsbrúnin orðin víður hjalli með skörðóttum og veðruðum klettum hér og þar sundurskornum af djúpum giljum sem vísuðu bratt í niður í gegnum klættastálið til að komast framhjæðu þessum gilskortningum sem urðu æ fleiri og dýpri urðu er fróði og sómi sífælt að vera kvarla til vinstri og halda sér frá sjálfri brúninni en við það veittu er því ekki athygli að nokkrar síðustu mýlunar hafði hallað jafnt og þjætt undan fæti Hamra brúnin var þannig smánsaman farin að lækka niður að undirlendinu En loks urði þeir að snar stansa. Hjallin undir hrygnum beigðin og skindila til norðurs og jafram kom í hann gegnskori svöðusár, djúft og mikið gil. Hinnum eigin reis önnur klettabrún en margra fadma byrl yfir í hanna sem ekki eru tekið í einu stökki. Og stór gráur klettur reistar upp á mótiðum eins og hann væri beinskorinn með hnífspragði og þver hníftur. Það kæmist ekki lengra í þessa áttina og verður nú annað að fara til baka í vestur eða norður eftir austubrúninni. Ef þær færi í vestur leyti aði enn meira púl og endalaus töf aftur upp í fjallaholtinn og hryggina en meðfram austubrúninni heldi þverhnípið áfram. Það er ekki um að annað ráði anna klöngrast einhvern veginn niður um þetta gil sómi, fróði. Gáum hvernig aðstæðurnar eru. Heljar fjall, ekkert nema ræp Neður hengiflug þykist í vissum Saði sómi Skoran reyndist lengri og dýprennum Virtist í fyrstu Nokkur neðar komið er að fáunum vindsortnum Og aflýmuðum trjám Þeir fyrstu sem þeir hefðu séð í marga daga Mest kræklóttar Birkirvíslur en þó hér og hvar Smá förustubbar En marga þeirra voru þó líflösar og vindþurkaðar Bytnarinn í merg af Austanrókinu Einhver tíman á mildari dögum kynni hér að hafa verið sæmilegur kjargróður í gilinu en eftir 50 metra voru ekki eftir fleiri tré nema fáanir steindöðir í arstubbar stæðar alla leið út á klettastappa Undi stappanum var grjóturð í gilbotninum og hallaði bratt niður Þegar þið voru lóksins komnir gilbarminn á enda mjakaði fróðu sér fram á brúninu og gegðist niður Sjáðu, sagði hann, við bara að komna í langleina niður eða hafa klettabeltin lækkað Þer orðið miklu lægri hér en áður og það virðist um leið vanlægra að við komumst sniður. Sómu kom líka og kraup niður á brúnarna hjá honum og gægðist hikandi niður. Só varan um liti yfir á kléttastallinn sem gnæði yfir því minstra megin. Auðveldrar, möldraði hann. Já, ég bíst nú við að það sé alltaf auðveldra láta sig gorsa niður en að klifra upp í móti. Þeir sem ekki geta flogið geta þá bara kasta sig niður. Ég hræddur um að æði mikið goss, sáiði fróði. Já æðum bil. Hann þaknaði um stund með hann mældi með augunum. Um átjón faðmar myndi ég ætla, ekki meira en það þó. En það er líka meira nóg, sagði Somi. Ó, ég þól ekki að horfa niður úr svona mikilli hæð. Þó er skárrað að horfa á það en að klífa það. Alltaf einu, sagði Fróði, þá held ég að við gætum kliði hérna niður og með langa til að reyna það. Sjáðu líka að bergi hérna er allt öðruvísi en aðeins nokkru mílum ofar. Það er orðið allt svo hruvótt og sprungið. Nú sáu þeir líka að klettarnir hérna voru ekki alveg eins þver hnýftir og áður. Heldur lagði þá svo lítið út. Það var einna líkast miklum kastalamúr eða sjóvarnarhleðslu þar sem grunnurinn hefði haggast og hleðslan skegst og í hennar komið sprungur og miskengi líkast smjáþreppum. Og ef við eigum að hætta á þetta og komast niður þá verðum við að reyna það strax það að og ég held auk þessa stormur sé í aðsýi Reykmóða fjallana fjast í austri var að leysast upp í óveðursortanum sem tegði langan armsin vestur og bógin fjarlægur undirgangur frá þrumuveðri barst með vaksandi vindi fróði hnusaði út í loftið og leit uppvæðn upp í heiminin hann spennti belti sínu utan yfir kupplin herti á silgjunni og færði letan burðarpakkar sinn upp á bakið Svo steig fram á brúnina Það er best að reyna það, sagði hann ja. Jæja, sagði Somi dratt En þá fer ég fyrst Þú, sagði fróði Mér þykir þú vera fljótur að skipta um skoðun og fjallaklifri Ég hef ekki skipta um skoðun En ég vil bara vera forsjáll Setja það neðar sem líkleira er að hrapi Ég vil heldur ekki hrapa ofan að þig Hvað vit var í að tveir hrökkvi í einu hrapi Þá varðin um fróði gæti hamiðan, hafði sómi sest niður, sveifla fótunum yfir brúnina, snúu sig við og leita táffestu í klettinum. Það var vafarsamt að hann hefði nokkur tíman fyrir og ævinni unnið aðra eins heituð að með köldu blóði, en ég heldur aðra eins heimsku. Nei nei sómi gamli bjániinn sagði fróði. Þú klifrar út í opin dauðan ef þú ætlar að gera það svona án þess einu sína að skoða hvernig kletturinn er eða gera þeir grein fyrir komast. Nei, komdu upp aftur! Hann lét heldur ekki þarrið sitja, heldur þreyf undir handarkrika sóma og dró hann upp aftur. Nú skattu aðeins býða að vera þólinnmóður, sagði hann. Svo laðist hann á grúi fram á brúnina, tegði hausinn út fyrir og skengdi sniður, en byrtan var sem óðast að dobna. Þó sólinn væri ekki enn sest. Ég held að við komust þetta, sagðan Loks. Ég held að ég treysti mér að minsta kosti til þess og þú ættir að geta það líka eð þú stillið þig og f Ég veit nú ekki hvort þér er treystandi, sagði Sómi. Ég get ekki ímyndað mér að þú sjáir langt niður á brotninni í þessu myrkri. Hvernig ferðu fyrir að þú lendi nú einhvernum stað að sem hún er fót nýja handfestu? Ég býst við að það er þá ekki mannað að gera en að klifra upp aftur, sagði Fróði. Það er auðvelt að segja það, andmalti Sómi, en betra væri að býða til morguns þegar fer að byrta til. Nei, ekki ef ég fæ ráðið. Hann sagði fróði og var allt inn og orðin svo undalega ákafur. Ég blóðs ég eftir hverri stund, hverri mínútur sem fyrir til spillis. Ég skal þá fara fyrst niður og reyna þetta, en komdu þá ekki og eftir mér fyrir ég kem til baka eða kalla til þín. Hann greip nú í stensnjössina með fingrónum og létt sig síga varlega niður. Þangu til það hafði togna til fulls úr handleggjánum og hann fann smá brún til að standa á. Komin eitt skref niður, sagði hann, og þessi... Silla breyka til hægri Ég geti jafnvel staðið á henni á þess að halda mér Ég skal En svo heyrðist ekki meira Myrkvi var komið á fulla ferð og hraða sér enn meir Það þauðt út úr östrinu og gleifti skíin Við hvað þykkingslegur brestur reyðarþrumur rétt fyrir ofan Smjúandi eldingu löst niður í hæðunum Þá kom gusa og hvassri róku og samanvenna mátti heyra skerandi hátt veinur fjarska Hoppítanir höfðu fyrst heyrt svona veinu endur fyrir löngu á merskinu heima þegar er flýði frá hopptúni og þeir heyrði það jafnvel í skóunum heim og héraði og sem blóði frísi í æðin þeirra. Hér út í öðninni var skelvingið miklu meiri. Hún smög inni þá eins og ískalta rýtingsblad, hryllings og örvæntingar. Þetta hljóð stöðvaði hjärsláttin og andardróttin. Somi kastaði sér flötum á brúnina og ósölrátt slefti fróði taki á klettunum og bar hendurnar yfir höfuðið og fyrir eyrun. Hann reyðaði, rann og rússaði niður með veinandi ópi. Sómi heyrið til hans og skreið lostinni fram á brúnina. Húsbondi! kallaði hann. Húsbondi! Hann fekk ekkert svar. Hann skalva allir og nötraði en náði aftur andanum og hrópaði enn einu sinni. Húsbondi! En það var eins og vindurinn blési hrópumans til baka inni við bakkann. En þegar þeir voru fókinn með vindstróku upp úr og að áfruma yfir brúnina, heyrði döft ansvar. Allt í lagi, allt í lagi, ég er hérna, en ég sé ekkert. Rött fróða var veik, en í rauninni var hann ekki mjög langt fyrir neðan. Hann hafði runnið niður, en ekki mist jafnmæið og komið niður með heilmiklum rikk á fótónum á breyðri sittlu, ekki mörgum metrum fyrir neðan þá betur fer að berginu þarna sólitið inn og það hjálpaði til að vindkviðan hafi hreinnlega thríst honum án klettinum svo að hann hafi ekki oltið aftur yfir sig hann styrtti fótfestuna sólitið lagði andlitið upp á köldum steininum og fann hjartað berjast en anna kort var myrkrið orðið svo algjört að augu hans höfðu blindast allt var í kolneða myrkri í kringum hann hann velti fyrir sér kortan var orðinn blindur hann dró andan djúpt að sér Komdu upp Komdu upp, heyrði hann Sóma kalla ofan úr um myrkvinnu. Ég geta ekki, sagði hann. Ég sé ekki glóru, ég finn enga fótfestu, ég get ekki hreift með enn. Hvað á ég þá að gera, elsku fróði húsbóndi minn? Hvað á ég að gera? Hrópaði Sómi og tegði sér hættulega mikið úti yfir snöðsina. Hann skildi ekkert dýri hvers vegna húsbóndi hans gata ekkert séð. Það vísi var orðið nokkuð rokkið, en alls ekki svo dind. Sjálfur sá hann úr fróða fyrir neðan sig gráan bjargarlausan líkama sem þrýsti sér upp að berginu en hann var allt og langt fyrir neðan til þess að hann gæti réttanum nokkra hjálparhönd enn skall yfir nýr þrumu fleigur og svo dundi og hellirigning blindandi skvettur slagveðurs blandnar hagli lömdu og klettanum nýstandi kaldar Ég kem neður til inn hrópaði sómi þó hann hefði ekki minnstu hugmyndum hvernig að gæti komið að nokkru gagni Nei, nei, býttu, hrópaði fróði aftur og rötti var nú sterkari náður. Þetta er allt lagast, mér líður strax betur. Býttu, þú getur hvort þið er aldrei komist nálaðt mér nema í taug. Ha, taug? Hrópaði svo með að fóra að babla eitthvað í erg og gríð í svo miklum æsingi að það var næstum óskilinlegt. ja já, já, hérna hef ég ætti ekki skilið að vera hengtur í einnist líkri til aðverunar öllum heimskingjum á blábjánum. Þú ert ekki þeim um að bölvaður galtómur heimskingja haus, svo mig Einmitt eins og gamli karlinn sagði oft um mig og það var orðað sönnu. Tögg! Reypi! Hætti þessu kjaftaði hrópaði fróði en hafi nú náð sér nóg til þess að hún var í bæði skemmt og hundfúll yfir því. Hvað kemur þetta gamla karlinn við? Að þetta reyna að segja sjálfnvegir að þú sért með eitthvert reypi í vasanum? Sér það rétt er komið tími til a Já, fróði vissulega, auðvitað er ég með það í pókana mínu með öll hinnu dótinu. Ég hef borðið að víst hundra mílur og var búin að steingleima því. Flýttu er þá að láttu endan sígan niður. Sómi tók nú bagpókanil fítið af sér og leitaði í honum. Og þarna fannarauðinari botnunum á honum hespu af silkikráu taumanum sem íbúar Lórienslands höfðu spunnið og gefið honum. Hann let endan sígan niður til húsbóndasíns, nú var líka eins og myrkri liði burt frá augum fróða, eða hann væri aftur að fá sjónina hann sá gráa taugina koma dínglandi niður sýndist jafvel daufur silfurblæra á honi nú þegar hann hafi eitthva til að festa augun á í myrkrinni svimaði hann ekki eins mikið hann hallaði sig fram festi taugini mitttið á sér og greip og um anna båðum höndum svo mér sig aftar og fékhtar viðspyrnu í steinu metra eða túa frá brúninni svo togaði hann í bæði með höndunum og sparn mið og rétti sig og til fráði kom upp fyrir brúnina og kastaði sér neyður. Þröðumutnar buldu og brustu í fjaska og það var mikil úrkoma. Hoppittarnir klöngruðust innar í gilskoruna en þar var ekki mikið skjóla að finna. Vatnsbeðjurnar komu vellandi neyður og brátt urðu úr þeim smá forssar og flúðir sem freyttu á steinum og spýttust fram af brúninni eins og neyðurföll af risavöxtum þæki. Ja heldta ég hefði nú bara drukknað þarna niðri eða skólast hreinlega burt sagði fróði. Hvílík heppni þó skyldir hafa reypið. Meiri heppni hefði þó verið að muna fyrir eftir því sagði Sómi. Þeir ræmuma kannski ýði að þau lögðu reipi handa okkur öllum í bátana þegar við lögðum að stað þau þarna alfafólkið. Ég var svo yfir mig hriven á þæm sem að ég stakk einu vera í burðarpókran mín. Nú finnst mér næstum eins og það fyrir mörgum árum. Þau geta komið að notu mér neyð, sagði hann þarna Haldýr eða hvað hann hét, einn af þessum álfum, og sá hafði sannarlega rétt fyrir sér. Það var verst að ég skildi ekki líka koma með mitt reypi, sagði fróði, en ég yfirgað förnetti í svo miklum asá og kvelli, eða væri aðeins nógu langt, getur við að nota til að komast ég niður. Hvað skildi tögin þín vera löng? Somi dró hægt úr hönginni og mældi það við arm sér. Fimm, tíu, tuttugu, Þrjátíu álnir, af eða á, sagði hann. Hver hefði geta ímyndað sér það, hrópaði fróði. Já há, segðu það bara, hann sagði sómi, en alvar eru svo dásamlegt fólk. Töginn sýnist óskup mjó, en hún er þrælsterk og svo mjúk sem mjólk við jarkann. Það verð sama og ekkert fyrrin í faranglunum, og hún er létt eins og loft. Já, þeir eru dásamlegt fólk, sannlega. Þrjátíu álnir, Sæð fróði hugsi, ég held bara þassi nó. Ef stormurinn gengur yfir fyrir náttmyrkrið ætla ég að reina þa. Nú regni er rétt liði hjá, sáði Sómi. En fara nú gjá steipað út í neina vitlessu í myrkrinu aftur fróði húsbóndi minn. Ég gæti heldur ekki á heilum mér tekið eftir veinir hérna í vindunum rétt á án. Ég veit ekki hvort þú tóst líka eftir því. Það var sama hljóðið og í svörtu riddarönum. En nú kom það ofan úr loftönum eins og æir Mér finnst að við ættum ekki að fara lengra, heldur líkja hér um kirti nótt. En mér finnst að við ættum ekki að eigða einu augnablikki lengur hérna uppi en þörf krefur. Í sjálf heldur hér upp á brúninni með glirnur myrkralands glápandi á okkur úr fjarska yfir nýrarnar, sagði fróði. Og með það stóð hann upp og hjælt aftur niður eftir skorunni. Hann horði til lofts. Himanninn var aftur að heiðast í austrinu. Sígistu sveipir róksins voru enna hamasst og bylta sér hrissinslegir og blöytir en striðsók þess breytti úr víðum vangjónum yfir eminumúlónum þar sem myrkur hugur Saurons sveimað um stund. Og það hann sveiflaði veðrið sér og svall hátt yfir andvinjardali með hagli og eldingum og varpaði skugga yfir mínast týrið eins og ófriður færi að. Síðan færið það sér yfir fjöllin og sveipaðist um mikla tinda og færiðist yfir Gondor og útjaði Róhans Það til langt í fjarska að ritarast léttunar sáu svarta skýjaklakka þess færast bak við sólina þar sem þeir reyðu til vestus En hérna yfir eðileikanum og fúlum fennjanum opnaðist djúblár heiminin aftur og fáunar fölar stjörnur byrtust eins og örlítil kvít gött í kvolvið yfir skörðum mána. Það er þó gott að hafa fengið sjónina aftur sagði fróði og dróð djúft andan Veistu það svo mig að ég held án að ég var orðin blindur Af Ég sá ekkert, ekki neitt, þangur til grá festin segja niður til mín. Það glitti eitthvað svo fallega á hana. Já, hún sýnist eins og silfrið í myrkri, sagði sómi. Ég hef aldrei tekið eftir því áður þó ég gæti nú hafa glendt því, að því ég hef aldrei tekið hana upp síðan ég stakka hann í pokan minn. En þú sem ert svo æstur að fara síga í björg fróðu húsbóndu minn, hvernig ímyndarði er að hún geti dögað? Þrjáttu álnir eða segjum átjón faðmar, þú ætla nú að heldur djarulega áum hægri klettanna? Fróðið hugsaði sem, sem snöggvast. Festu tauginni þarna í steinibuna, sómi, sagði hann, og nú er best að þú fáur óskðinni framgengt að fara fyrstur. Ég skal láta þið síga niður og þú þarfst aðeins að beita höndum og fótum til varna því að slást inn að klettinum. En þó myndi það víst hjálpa mér eða þú fótfestir þingdinni á einhverjum sittlum inn á milli, og hvíldi mig þannig Þegar þú ert komin allar leið klefri ég svo neður að eftir þér Ég er engu vafa um að mér teksta Ég er alveg búin að ná mér Jæja þá, sagði sómi eins og verið var að leiða hann til aftöku Ef ég verð, þá er líka best að hafa það afstaðið. Hann tók enda taugarinnar og festi henni utanum nippuna rétt við brúnina en hnýtti svo hinnum endanum utanum mittið á sér Tregðan laka af honum þegar hann sneri sér við og bjóst í annarskipti til að stíga yfir brúnina. Það reymdist þó ekki narri eins erfitt og hann haði búist við. Það var eins og að reipi, hjálpaði til og herti hugans. Þó lokað hann augunum oftar en einu sinni þegar honum var litið niður um fæður sér. Vest var það á einu stað þar sem enga misjöfni var að finna, bergvekkurinn, tverfnýftur og slútti jæpil fram yfir sig og kabla. Þar misti hann allt takk og sveiflaðast í silfurtöginni. En fróði gætti þess að láta hann síga hægt og varlega þangað til því var lokið. Mest óttast hann að reypið er ekki nógu langt, svo hann gætt ekki gefið meira út meðan sómi dinglaði enn hátt uppi. En raunin varð að enn var töluverur afgangur í hendi fróða þegar sómi kom niður á botnin og kallaði. Ég komið niður! Rött hans bast skýr og kvellaði neðan, en fróði gætt ekki séðan, en það hann í alfaköplinum sem rann saman við rökkrið. Það tók fróðarauðna lengri tíma að koma niður á eftir sóma. Hann dró festina aftur upp og festi endanum með mittið á sér. Töginn var enn föst við steinibuna en hann stytti nokkuð í inni svo hún heldir honum þó á lofti ef hann skildi hrapa. Hann vildi þó ekki hætta á að kasta sér niður því að hann hafði heldur ekki sama tröst og sómi og þessari örmjógu taug. Þá voru tveir kaplar þar sem hann varð alveg að treysta á hana slétt bergstál þar sem hann fann ekkert hald ekki einu sinni með sínu sterku hoppitafingrum og engasillu var að finna en loks voruði báður komni niður heilu höldnu Húra! hrópaði fróði okkur tóstað við erum sloppni niður af eminmúlum og hvað líkur þá næst fyrir kannski höfði bráðum að sakna klettana og hafa hvergi hart berg undir fótum en sómi svaraði engu hann góndi bara uppi klettana Bjáni gati ég verið, sagðan hann. Heimsku haus, þarna missi ég elsku besta reypi mitt. Þarna er það fast reyft við steinin á brúninni og við erum hér langt fyrir neðan og getum ekki leist nútin. Það sem ennverra er, við höfðum enga hugsun á því að þarna skiljum við auðvitað eftir fullkominn stiga fyrir þennan læpuskapsgólri. Við hefðum ekki geta gert betur við hann. Ættu við ekki að setja upp vegvísa fyrir hann til að segja hann hvert við ætlum næst? Þetta finnst mér nú að leggja allt upp í lúkurnar á honum. Það var ég vel af sér viki hjá þér, sagði fróði, eða þú geti fundið einhverja aðferð svo við getum hvort það ekki ég sær taugina og tekið hana niður með okkur. Þá mættur alveg einst ynga heimsku hausnum á milli akslan á mér eða geða mér hvaða annað heiti sem kallinn hafi um þig. Það var, það var ekki svo afleitt eða þú vildir klífa upp aftur. Leisa reypið, stingaði í pokan og síga svo aftur niður með því með einhverjum hættið sem þú þykist hafa ráð á. Somi klóraði sér í haustnum. Ó nei, ég get nú ekki fundið neitt ráð því miður, sagði hann. En hitt er jáfnum víst að ég get ekki sagt mig við að skilja það eftir hér. Hann straugt haugina innilega og hristi hana mildilega. Ég á svo erfið með að skilja við mig nokkurn hlut sem ég fekk í álvalandinu. Kannski var það sjálf Galadríel sem spann taugina. Já, Galadriel, muldraði hann og hristi höfuðið sorgmættur. Svo leit hann aftur upp og kifti síðasta sinn í reypið eins og hann takk í hverði í skinni. Báðum hoppidónum til mestu undrunar losnaði taugin allt í hinu. Somi dætt um koll þegar hún létt undan og langar gráar líkkjurnar ringuðust hljóðurlega yfir hann. Fróðið fóra hlæja. Hver nýttið hann lífnút á reypið, sagði hann. Það var þá gott að það hélt svo lengi. O hugsar sér að ég átti alla líkamsþing mína undir þínum hnút. Só má stökka ekki, ekki bros. Þá má vera fróði húsbondi minna, ég sé ekki lipur að klifri fjöllum, sagði hann í mókuum tón. En hitt veit ég að ég kann vel að fara með reipi og hnúta. Það er nú sú list sem segja má að sé arfgengi minni átt. Já, hugsaði ég bara afa minn. Og þá ekki síður frænda minn andvísan næst að eftir honum. En hann var elsti bróðir Kalthsins. Þeir gengu mörgum á ári eftir og þrönguvöllum. Og ég er alveg klár af því að ég festi taugin á steininni með óbilandi bragði og vandaði með sérlega svo engin heggði geta gert betur hvorki á héraði eða utan þess. Nú ja þá hlýtur taugin að hafa slitnað, kannski marist á skarpri heljarbrúninni, sagði Fróði. Nei, því trúi ég nú en síður, sagði Sómi og var enn móðgaðri í rómnum. Hann laut niður að fara skoða endan. Nei, það var eins og ég bjóst við, taugin hefur ekki slitnað, ekki eitt þáttur í henni. Nú, jæja, þá lítur það að hafa verið hnúturinn sem raknað upp, sagði fróði kvikindislega. Somi hristi höfuðið en svaraði engu fyrst í stað meðan að rendi reypinu um greip sér. Jæja, þú mátt hafa það eins og þú vilt, fróði húsbóndi minn, sagði hann lóksins. En ég held að reypið hafi einmallega losa sig sjálft þegar ég kallaði. Hann gerði það upp og kom því ástúlega fyrir í pókasínum. Það sem skiptir mestu máli var að það losnaði, sagði fróði. En nú verðum við að fara að ákveða hvaða skref við eigum að stiga næst. Nú er nóttin að skella yfir okkur. Ó, hvaða stjörnundar eru fallegar og þá ekki síður tunglið? Já, allt af hressi það hjartað að horfa á þau. Finnst þið það ekki, sagði sómi og leit upp. Þau er eru einhvern meðin eins og alvar hefði búið til og tunglið eru vaksandi. Við höfum ekki séð það í einað eða tværa n en nú er mánigamli farin að gefa frástu töluverða byrtu já saði fróði en hann verður þó ekki fullur fyrir en eftir nokkra daga og mér líst nú ekkert á að leggja út á fenin í einhverju halmána skímu undir skuggum aðfallandi nætur lögðu þeir strax á í næsta áfónga ferðarinnar eftir að þeir höfðu farið nokkurt spöl varð sóma litið aftur og horði á bergi þar sem þeir höfðu komið niður Hann sá geil skorningssins eins og svartan blett upp í dimmi bjarginu. Hvort í er feina við höfum reypið, sagði hann, og það besta er að nú lögðu við erfið þraut fyrir litla kvikindi sem man getur kannski ekki leist. Nú skilji við engin spór eftir lengur handa honum til að hnussa af. Hann efti líka að reyna á ógeslegar blöku bífunnar á þessum sittlum. Þeir reyndu að þræða sér leið sem lengst frá klettonum en það var urðar hröngl og stórgríti og steinandir enn votir og sleipir á rigningunni. Urðin var líka brött og þeir höfðu ekki langt farið þegar þeir komað mikill í gjá sem gafti skyndilega kolsvört og heildjúp undir fótum þeirra. Hún var ekki mjög breið, en þó alltof mikil til þess að þeir gætu stokkið yfir hana og allra sístur í rökkri. Ég þóttust að heyra vatnsvelg setla djúft nýri í enni um sveigði undan vestra megin til norðurs aftur upp á fjöllaunum og hindra þann er ferðir þá áttina að minsta kosti í dimunni. Við ættum þá kannski fremur að reyna að snúa til baka suður með klettunum, sá ég Sómi. Kassi gætu við fundi þar klettastjól, jafvel helli eða eitthut skúta. Líklegra erð að rétt hjá þér, sá Fróði. Ég er líka ég er þreyttur og finnst ég varla að geta skrultt öllu lengur um grýttar urðir, þó ég sé ekki hrefin af töfunni við að til baka. Ég vildi óska við hefðum beinan og góðan stíg fyrir framan okkur, þá geti ég haldið áfram og áfram, fangu til fætundur gleðinuð undan mér. En ferðin var síst þægilegri fyrir þá í klettóttum urðunum undir eminmúlum, og ekki fann sómi heldur nokkurt minnsta skúta eða skjól til að kvíla sig í. Þar glottu aðeins berir hamrætni við þeim, enn hærri og þernýftari eftir þeir sem þeir heldur lengra. Loks voru róðnir alveg uppgefnir og kostuðu sér bara niður það sem er stóðu. Í skjóli frá stórum drangi og þar lögust er niður réttundur þvernýpinnu. Þar sáttu þeir um sinn saman í hnýpri og leið ömulega í kaldri nóttinni. Meðan svefnin segi að þeim hvað sem þeir gerðu til að halda sér vakandi. Nú sveif tunglið hátt og skert á himninum. Fínlega hvítbyrta þess lístu upp andlit klettanna og glitraði köldum grettum og lísti gínandi dimmuna í köldum og fölum gráma sem var aðeins rákaður svörtum skuggum. Jæja, sagði fróði, stóð upp, hristi af sér syfjötnar og vafði köplinum fastarað sér. Það er best að þú fáið þér fyrst blund, sómi, og hafir þá ábreðuna mína. Ég ætla að hér um á verðum sinn. En skyndilega stýpnaði hann upp, beigði sér niður og þreyfi arm sóma. Hvað er þetta? hvistlaði hann. Sjáðu þannig í klettonum? Sómi leit upp og andaði skyndilega djúft gegnum tennurnar. Ssss, sagði hann. Auðvitað það er hann, gollurýr, fariða í sníkla og snáka og að hugsa sér að við heldum við getum snúið á með því að síga í björg. Sjáðu hann bara, eins og ógeslegu konguló og vekk. Þarna sáðu þeir lítinn svartan Næstum þverfnýfti og næstum eksléttu í fölu tungskininu hreyfa sig varlega neyður og við með útlýmina eins og fálmara útrá sér. Það var einhver líkara en Lena Límhendur og Tærans getur fundið skorur og festu í köldum klettinum sem engin hoppiti hefði getað séð hvað þá nótfært sér. Kveikindi virtist getað haldið sér uppi á límu um gómum og gangþóum eins og tefandi skordýr og skeppnan gætt meira sig að snúið hausnum niður eins og til að þefa sig áfram við og þið hann þó hausinn hægt upp og horfði um öxl sér með löngum og sveginlegum hálsinum og hoppítarnir sáu sem snöggvast glitta í tvö föllet ljós, glirnurnar þegar hann gauði þeim sem snöggvast upp til tungsins en augnalókin sigur strax aftur heldur hann að við séð okkur spurði sómi ég veit ekki, sagði fróði rólega en ég held þá síður Það er erfitt jafnvel fyrir alvön augu að sjá þessa alvaköpla. Ég get til dæmis ekki greint þig í skuggánum í aðeins nokkur að skrefa fjarlæð og ég hef líka heyrt að hann kæri sér ekki um neina lýsingu hvorki frá sólinni og tungli. En hví kemur hann þá neður einmitt hérna hjá okkur, spurði sómi. Haði ekki hátt, sómi, sagði fróði. Líklega finnur hann líktin á okkur og hann heyri eins vel og alvar held ég. Ég geti trúað að hann hefði núna í kvöld heyrt eitthvað til okkar líklega geta gengið á raddir okkar við voru með þessi hróp ávan og allt of háværis Áegir er einn svo hund leiður á honum sagði Sómi nú finnst mér hann hafi verið einum of lengi og hælum okkar við eigum ekki að sætta okkur við að ég skal gefa honum orði eira ef ég get ég bíst heldur ekki við því að við sleppum frá honum núna svo dró Sómi gráa hettuna vel fyrir andlitið og laumaðist upp að klettunum Farðu varlega hvíslaði fróði koma eftir honum láttu honum ekki bregða um of hann er miklu hættulegri en hann virðist svartur, klifur skugginni var nú komin langleina niður, hann áttu eftir kannski 15 metra niður að rótum klettanna hoppitt að þeir skriðu steinþegjandi næri í skugga stórs kletts og fylgdist með honum hann virtist nú vera komin að erfiðum kapla eða eiga einhverju vandræðum þeir heyrðu hnusi í honum og við og við kvast kvæs sem vittist eins og bölf hann lyfti höfði og nú þóttu til heyra hann spýta og hélt hann áfram, og nú heyrði hann skrækja og um mása. Úffis, varlega nú, minn djástni, meiri flýtir minni hraði, við megum ekki hætta lífinu, meggum við það, djástni? Nei, við meggum ekki, djástni, golrur. Aftur reisti hann hausinn og glafti upp í tóngsljósið og slæmdi glirnunum fljótt aftur. Við hata það, hvæsti hann, óggeðs, geðs ók ljósís, siss njósna um djósna sker í augun. Hann færðist neðar og hvæsi var skarpara og skýrara. Hvar er það, hvar er það falið djósni mitt, djósni mitt? Það er ost, það er það og við vöngum um það þjóvarinn, þjóvarinn skýtu í litlu þjóvarinn stelarnir hvað hafa þeir gert af djástninu bölvaðir við hatað á það lítur ekki út fyrir hann viti af okkur hér eða hvað heldurðu hvíslaði sómi og hvað er þetta djást á hann við Us, rétt andaði fróði Hann er kominn svo nærri nóg nálægt til að hann gæti heyrtt kvísl. Og miki rétt. Goldri nám skyndilega staðar og hringst niður í stórum hausnum og hverkr mjóum hálsinum til beggja hliða eins og væra hlusta. Föl augun voru hálf lukt. Sómi hielt aftur á sér þóan klæyja í fingurna. Hann horði fullur reiði og ógnis á þessa vesalnu skepnun sem fór nú aftur að færa sig neðar kvíslandi og kvæsand við sjálfan sig. Loks var hann varla nefna fjóra metra fyrir jörðu næstum yfir höfðið þeirra. Frá þeim stað var beint hrap því að kletturinn slútti fram yfir sig svo nú gætt ekki einu sinni gólrir fundið sér neina festu. Það virkist í fyrstu ætla að ætla reyna að snúa við upp bjargið svo að fætunni sneru niður en svo að fjalla niður með skrækuð blístrandi veini. Í fallinni dróa hann undir sér fætur og arma og vafðið þeim um eins og kónguló sem dettu niður þegar þrá Sómi stökk fram úr feljum í og hljóp spölin að klettarótunum í fáinum skrefum. Áður enn Gólrir gæti reystið upp var Sómi komin yfir hann, en hann komst að því að Gólrir var ekkert lamba að leika sér við og það jafnvel þó að hann væri þrifins og skyndileg og óvænt eftir fallið. Áður enn Sómi náði almennilegu taki á hennum vefðust langi leggir og armar utanum hann heldur örfum í föstu gripi, mjúku og slepilegu en hræðilega föstu. Þeir kreistu hann eins og reypi sem var hægt og hægt að herða staðanum. Klínu í fingur þreyfu eftir kverkans, svo byttu kvassar tennur í augslands. Somi gætt ekkert anna gert en lemja hörðum haustnum á sér hvað eftir annað í andlir kvikindisins. Það kom á golri, hann kvæsti og spytti en slefti þó ekki takinu. Það hefði færi ítla fyrir Soma ef hann hefði verið einn en hún stökk fróðið fram og dró stingur slíðri. Hann freyði með vinnstri hendi í hárstrí, golriðs og togaði hausi niður með því að reyja hálsin aftur svo að ófjitið starði eiturfölum glirnónum upp í loftið. Sleftu, golrið, sagði hann. Sjáðu þetta stingur. Þú voru einu sinni áður fengið að sjá hann. Sleftu eða þú færði að finna fyrir honum þetta skipti. Ég skerðið á háls. Golrið gafst alveg upp og slapæðist niður eins og Sómir reis upp og nuddaði axlína, augu hans loguð af reiði, en hann gat ekki hent sinn því þar séu au mi anstæðingur hans láð harna og veinandi í grjótínnu og basir griða. Ekki meið auðs, ekki láta þá meiða auðs djásni, þær vilja þó ekki meiða auðs góðu litlu hobbitsarnir. Við ætluum ekki að skaða þau og þeir hlupuðu á auðs eins og köttar og ræfir sem ísir, það gerðu eitthvað í ásni og við erum svo einmannagollurir, við vera góður við þá, góðir, góðir eða vera góða við okkur, verum við ekki það, jú, jæ, jæ, þá, hvað eigum við að gera við hann anstíkilega ódám, sagði Súmi. Eða binda hann og láta hann liggja eftir svo hann geti ekki komið aftur læpandi og eftir okkur værið ekki besta ráðið Nei, nei, það bara drepaði okkur drepaði okkur, vældi Gólrýr Grimmu litlu hoppsítanir að binda oss í þessum kalda harðalandi og skilja eftir Gólrýr, Gólrýr Grátkveðnar bröytust upp úr Gólrandi barka hans Nei, sagði fróði Ef við vildum drepa hann, var ég reynlegast að sládrá honum hér á staðinum, en ég kann nú ekki við það, eins og allt er í potni búið, vesarlingsrævillin, hann hefur svo sem ekki gert okkur mein. Jæja, hefur hann það ekki, sagði sómi og neri á sér aukslina. Víst ætlaði hann að gera það, og ætlar enn, það er svo sem enginn var á því, hann ætla sér að leita lax og kirkja okkur í svefni, það ætlar hann sér. Því gæti ég best trúa, sagði Fróði, en það er annað hvað hann allar sér að gera eða hvað hann hefur af sér gert. Hann þagnaði viðum sinn hugsi. Gólrir lág kyrr og var hættur að væla. Sómi stóð þröumandi yfir honum. Það var eins og Fróði heyrði alveg skýrt og greinilega en eins og fjaska rættir hins liðina. Hvílík yfirsjón hjá Bilbo að þyrma lífi Gólrís í staðis að reka þetta viðbúðslega kvikindi og hól þegar hann átti kost á því. Y Nei, fróði, þa var sú deyð sem við köllum miskun og vorkun að höggva ekki nema í nauði ræki. Ég finn ekki til neittar samúar með golri. Hann er réttræpur. Já, sjálfsátt er hann réttræpur. Margi sem lifa ættu skilið að deyja, og sumir sem deyja ættu skilið að fá að lifa. Getur þú veitt um líf? Ó nei, en þá skaltu heldur ekki vera og fljótur áður að deyða í nafni réttlætis eða af óta um ein öryggi. Jafnvel henni vitrustu sjá ekki allt fyrir. Jæja, svara hann upphátt og létt sverði síga. En er í jafn döðrættur og þá, og samt muni ég ekki eins og sérð reyfa við þessari skepnu því að nú þegar ég sé hann, þá vorkinni í honum. Sómi starði á húsbúnda sín og skildi hvorki uppnýr niður í honum. Þannst hann verið að tala af einhvert sem ekki varðar. Gólrir lyfti höfði. Jám, auðmir eru við, djásni, valdi hann. Vessæl, Vessæl Hoppsítarnir, drepa ekki Góðu hoppsítarnir Nei, við ætlum ekki að drepa þig, sagði Fróði En við sleppu þeir ekki heldur Þú er svo fullur af ílsku og bráðum, Góðrir Þú verður einfaldlega að koma með okkur Það reyna lausnin svo við getum haft Auga með þér En þú verður þá líka að leggja þitt fram og hjálpa okkur Eður þú getur Fyrir eitt góð verk skal gelda með öðru Jam, jú, vístum það Sagði Góðrir og sett Góðu hoppsítarnir, við koma með ykkur, við finna ykkur örugar leiðir í myrklinu, já, við vilja það. Og hvert vilja þeir fara á þessu kalda harðalandi við undrumst, við, við hissumst? Hann blím skók glirnónum upp á þá og svolítið glampi slægðar og ákafa glitti sem snöggvast í þeim. Somi gretti sig ílskulega að honum og beit á jakslinn. Þegar maður farinn að gera sér grein fyrir að eitthvað undalegt væri á seyði í huga húsbónda hans sem ekki þýtti neitt að þrefa um. Samt var hann furðu lostinn yfir þessum svörum fróða. Fróði horri fasti í augu gólrís þar sem maður matt sér öllum til og íðaði. Þú veist mæta vel hvert við erum að fara smjagall, sagði hann rólega og alvarlega. Við erum auðvitað á leiðinu til mordor og þú rætar vel leiðin að þangað, gerir ég ráð fyrir? Ó, oh, gók, fæsti golrir og tók höndu með meiru sér eins og þessi hreinskilni og það að nefna upphátt slíkt heiti, kæmi við kaunin á honum. Jú, við heldum, við heldum, hvíslaðan alveg rugglaður og við vildum ekki, vildum ekki að þeir færu, vildum við það nokkuð, nei, djásni ekki góðu hoppsítarni lenda þar. Aska, aska og rík og þyrstur, þyrstur fullt af pittum, pittum og orkum, þúsundir orka. Góðu hopsítanir ekki fara þángað, ziz, ziz, ziz, á svona stað. Svo þau hefur verið ráður áður, sagði fróðu og gekk á hann. Og nú dregstu þángað aftur. Jam, jú, ney, skrækti golrir. Já, einu sinni af slissni varðað það, var það ekki djásnari, jú, af slissni, en við ekki viljum farað hóngað aftur. Nei, nei. Svo ger breyttist allt í einu rötthans og mál hann fór að snökta og að æpa og tala, en hann var ekki að tala við þá. Láttu mig vera, gólrir, þú meiði mig, æverslingshendurnar á mér, gólrir, ég vil, ég vil ekki farað hóngað aftur, við Gátum ekki fundið það. Æ, ég er svo þreyttu, ég, við gátum ekki fundið það. Gólrir, gólrir, nei, nei, hvergi. Þeir eru alltaf verði vakandi dvergar menn og alvar hræðilir, alvar með skæraugu. Ég gat hvergi fundið það. Úk, úk. Hann reys upp og krefti langa hendina í holdlesan beinn og retti hann móti austrinu. Við ekki vilja það, hrópaði hann. Ekki fyrir þig og skall hann aftur niður. Gólrir, gólrir! Hvein í honum hálfkæðri röttu með andliti við gjörðu. Ekki horfa á oss! Farðu burt! Farðu að sofa! Hann fer ekki burt, hann fer ekki að sofa skipun frá þér, smjagall, saði fróði. En ef þú viltu raumverulega verða frjáls honum, þá ættur að hjálpa mér og ég hættur um að það þýði að þú verður að hjálpa mér að finna leiðina til hans. En þú þarft ekki að fara alla leiðina, ekki inn fyrir hliðin á ríki hans. Gólri settist aftur upp og leita á fróða undan blíðþungum augnálokunum. Hann er þar fyrir handan, klukkaði hann. Hann er þar alltaf, láttu orkan að leiða þig fyrir hann. Það er ekki mikill vandi að finna orka austan við fljótið. Ekki byrja smjagal, veslings, veslings smjagal, hann fór burt fyrir löngu. Þeir tóku djásnið af honum og hann er nú týndur. Kanski getum við fundið hann aftur eða þú kemur með okkur, sagði Fróði. Nei, nei, aldrei, hann tíndi djásninu, sagði Gólrís. Stattu upp, sagði Fróði. Gólrís stóð upp og sneri bakið að bjarginu. Jæja, sagði Fróði, hvort áttu að auðveldara með að rata leiðina degi eða nóttu? Við erum þreyttir, en viljur nota nóttina getum við lagt strax af stað. Stóra ljósið brennir augun, já brenna mig, kvein í golri, og ekki heldur undir kvíta fjesinu ekki strax, það er bráðum bak við hæðirnar í jam. Kvíla ykkur svolítið fyrst, góðu hoppsítar. Jæja, sæstu þá niður, sagði fróði, og hreyfðu við ekki. Hoppidarnir settust nú báði niður við hliðan, sitt kórum eigin við hann, með bakið að klettunum en tegðu úr leggjánum. Hér þurfti ekkert sankómlag. Í þegjandi þögnvissu að þeir móttu ekki sopna eitt augnablík. Smánsama mjákæst tungliði yfir himinin, skugga varpaði frá hæðunum og allt var að myrt fyrir framandá. Stjörnurnar urðu þjættari og bjartar á himninu fyrir ofandá, engin hreyfði sig. Gólrir satt á milli þeirra með fætutna, dregna innundir sig og hnjen undir hökuð, en hann var eitthvað spenntur eins og að vera að hugsa eða hlusta. Fróði gauðu eigum til sóma. Auguð þeirra mættust og þeir skildu hvorn annan. er slökuð á, hölluðu höfðinni aftur og lokuðu augunum eða síndust gera það. Brátti heyrðist suðið frá djúpum andardrætti þeirra. Gólur er vatt til höndunum ofulítið og það var varla hægt að greina það að hann hreyði höfuðu fyrst til vinstri og svo til hægri og svo kom rifa fyrst og annað augað og svo á hitt. Hópitarnir létu ekkert á sér kræla. Skyndilega rauk hann á fætur af ótrúleiri lípurð og hraða í stökki eins og engisbretta eða froskur. Hann þauði áfram í myrgrinu. Það var einmitt þetta sem fróðu og sómi höfði búist við, og sómi var kominn yfir hann áður en hann hafði náð tveimur skrefum eftir fyrsta stökkið. Fróðu kom líka aftan á hann um, greipi löppin á hann um að velti hónum um koll. Reypið þitt virðist aftur að ætla að koma að notum sómi, sagði hann. Sómi tók upp reipið. Og hvert ætlaði þú svo að fara á þessu kalda harra landi, herra golfrir, urraði hann. Við erum undrumst, við erum hissumst, að hitta kannski einhvern orkavin skildi það vera, anstingilega sveikula skepnaðin, reypuð eftir heldur að fara út um hálsin á skildi ég gladur nýta á þig óslítandi snöru úr því. Golfrir lást einn þugull og reyndi ekki fleiri bröð. Hann svaraði sómakkinu sinni en sendi honum snöggt eitrað augnaráð. Vi þurrum aðeins að finna einhverra aðferð til að halda honum hjá okkur svo hann geti ekki sloppið burt fróði en hann verður að geta gengið svo ekki dygir að binda hann á fótum eða höndum sem man notar nú nokku til jafs hvernig væri að binda annan endan í ökkla ná en að þú heldir sjálfur í hinn hann stóð svo yfir golri meðan sómi batt áan taumin en þeir eru hissa á ofsafengnum viðbrögðum manns golri lét öllum illum látum hann veinaði með rífandi skrækrir röddu og var hryllilegt að heyra hljóðið. Hann eyði eins og ormur og reynti að setja ökklan upp á munninum til að bíta í sundu reipið það tóst ekki hjáltan óaflátanlega áfram að skrægja Síðast var Fróði farna að halda að hann finndi virkilega til en þó gataði ekki stafa hnútnum Hann skoðaði bandið og sá að það var ekki vitund fast Raunavarðar framur of laust og gopaði meira síðar frá Sómi hafði þá ekki verið eins harneskilegur í hnútnum og í orði er að Þú lítur að skilji að við verðum að binda þig svo að reiðin ekki sleppa burt þar meilum ekkert meiða þig þa meiða oss þa meiða oss kvæsti golrir þa frísta bítur álfar spunnuðar bölva er sigur þeir anstykileir álfar með skærum augum taktuðu af oss þa meiða vor nei ég tek það ekki af þér sagði fróði ekki nema og hann fagnaði til hugsa sínum ekki nema að þú getir gefið okkur eitthvert loforð sem við meigum treysta Vi viljum sverja að gera hvað sem mann skipara í júss, jam, sagði Gólrir og helt áfram að nutta og rífa jöklana á sér. Það meiða oss, sverja, sagði fróði. Já, smjagall, sagði Gólrir allt í einu og mjög skýrt, glendi klirtundar upp á gátt og horfði á fróða með undaljum svip. Smjagall skal sverja á djásninu, fróði reis upp snögt og hannarlega og sóma brá í brún þegar hann heyrði orð hans og alvöru þrúna rött á djásninu. Hvernig dirfist þú, sagði hann. Hugsaðu út það. Einn hringur ræðuðum öllum, einn skal hann hina finna. Ertu reyðubúnis mjög allar að binda við þau reygin öll? Þá verður rýbundin að því, og sjáttir það afl sveikulla en þú sjálfur. Það getur aflagaða orðin. Þor eru því? Gólrir laudniður. Já, ég vil sverja það á djásninu. Á djásninu, endur tók hann. Og hvað viltu sverja? spurði fr Að vera voða-voða þægur, sagði Gólrís. Svo skreið hann fótum fróða og knjekraup honum sleikjulega og kvistlaði rámur. Skjálti fór um hann eins og orðin nýstu hann inn í merg og bein af ótt á lotningu. Smjagall vill sverja að láta hann aldrei hafa það, aldrei! Smjagall vill bjarga því, en hann vill sverja á djásninu. Nei, nei, aldrei á því, sagði fróðu og starði neyður á hann í strangri meðengun. Þið langur aðeins til að sjá það og fá að snerta á því ef hægt væri, þóðu vitir að það myndi gera því vitstóla. Nei, þú færð ekki að sverja á því. Eða, þú mátt sverja við það. Því að þú veist mæta vel hvar það er. Já, þú veist að sem ég að þú þarft ekki að sjá það. Það er fyrir framan þig. Eitt andartak fannst sóma að húspundi hans hefði stækkað en gólrir allir skroppir saman. Fróðu var sem hár og al Voldugur konungur sem huldi ljóma sín í gráu skýi, en við fætur hans var lítill vælandi snati. Samt var eitthvað líkt með þeim, hugið þeirra náðu saman. Gólrir settist upp og byrjaði að strjúka fróða og nutta sér upp að njám hans. Neður, neður með þig, sagði fróði, farðu nú með fyrirheitt þitt. Við lofum, já ég lofa, sagði Gólrir. Ég lofa þjóna meistara djóstsins. Góður veri húsbóndin, góður veri smjagall, gólrýr, gólrýr. Og allt í einu fór hann aftur að gráta og naga ökklann. Taktu reypið af honum, sómi, sagði fróði. Sómi var tregu til en hlíti þó. Gólrý reis strax upp og fór að hlaupa og endasendast til og frá að gleði eins og barinn hundur eftir að húsbóndin klappa á honum aftur á kollinn. Og þar með var gjörbreyting á gólrý sem átti eftir að standa lengi. Hann hætti að væla og veina eins mikið og áður ef hann talaði og nú beindi hann máli sínu beint til hinna en ekki til djásnar sjálfsín. Hann buktaði sig og beigði eður kom á nærri honum, var eins og undilæja eður reyðu sig og snöggt en hann forðast að snerta alfaköpla þeirra. Hann var vinalegur og raunar óælilega áfram um að hlýða og gera eins og þeim þóknæðist. Hann gætt klukkað af hlátri og hoppað og skoppað við einhver sagði brandara eða það þurfti ekki annar til en að fróði tala af yngjallega til hans og einskatt hann farið að gráta ef fróði ávitaði hann en sómið talaði sama og ekkert við hann hann tortriði hann meira nokkursinni og ef gera eftir nokkurn samanbyrð á þeim líkaði hann miklu verfið en nýja fleðulega gólri eða smjagal en þann fyrri Jæja gólrið Eða hvaða nafni sem við eigum að kalla því, sagði Fróði, þá skulum við nú leggja í hann. Tungli er horfið og nóttin líður. Við ættum að koma okkur strax á stað. Já, já, sagði Gólrir og var allur á hjólum. Leggjum á stað. Það er aðeins ein leiðmilli norðurenda og söðurenda. Ég fann þá leið. Já, það var mitt verk. Orkarnir nota hana ekki. Þeir vita ekki afinni. Orkar þú er ekki að fara yfir fennin. Þeir taka margra, margra millna krók í kringum þ Þar varstu heppin að velja þessa leið og þar varstu heppin að finna smjagali á. Fyldu nú smjagali. Hann tók aðeins fáun skref áfram og leit svo aftur fyrir sig eins og hundur til að aðgæta hvort hinnir fylgdu ekki á eftir sér. Hundur sem væri að fara í göngutúr með húsbónda sínum. Býttu aðeins golrir, hrópaði sómi, farið ekki of langt á undan. Ég vil vera á hælum þér með reypið tilbúið. Nei, nei, sagði Gólrir, smjagat lofaði. Og enn lögði er á staði myrkri nætur undir skörpum og skærum stjórnum á himninum. Gólrir vísaði með aftur baka, norður á við, nokkut spöl, leina sem er höfðu áður farið en snúið við. En allt í einu sveiði hann til hægri út frá bröttum klettum eminmúla, neður grýttar brekkutnar til fennjana fyrir neðan. Þeir hverðust smán saman en mildilega inn í yfir endalaustri öninni að hliðum Mordors grúði myrkur þögn.